Teil 3, Abschnitt 1, Aufgaben 23 bis 27 Sie hören fünf kurze Texte. Hören Sie zu und entscheiden Sie, was die Leute über den Gebrauch des Du oder des Sie sagen. Wählen Sie bei jedem Text Ihre Antwort aus der Liste A bis I aus und schreiben Sie den richtigen Buchstaben in die leere Stelle hinter der Nummer. Sie hören jeden Text nur einmal. Sie haben 20 Sekunden Zeit, sich die Aufgaben A bis I anzusehen. Hören Sie jetzt das Beispiel. Ich finde den Unterschied zwischen du und sie sehr wichtig. Ich möchte auch am Arbeitsplatz nur die Leute duzen, die ich wirklich gut kenne. Alle anderen sieze ich lieber. Die Lösung ist I. Man soll nur seine Freunde duzen. Aufgabe 23 Text 1 in unserer Firma gibt es für du oder sie am Arbeitsplatz keine Regeln. Jeder kann das machen, wie er oder sie will. Ich persönlich hätte es gerne so, wie es früher war, dass man am Arbeitsplatz zu allen sie gesagt hat. Das hat alles klarer und einfacher gemacht. Aufgabe 24 Text 2 Unsere Firma ist die Tochter einer amerikanischen Firma und da ist es ganz normal, dass wir uns alle duzen und mit dem Vornamen nennen. Das finde ich auch gut so. Das bringt mehr Nähe und fördert Kooperation und Teamgeist. Aufgabe 25 Text 3 Bei uns ist es so, dass sich alle Kollegen, die täglich zusammenarbeiten, duzen. Die Vorgesetzten allerdings, die siezen wir. Das finde ich gut so. Es wäre sehr komisch und schwierig für mich, meinen Vorgesetzten zu duzen. Aufgabe 26. Text 4. Ich arbeite in einer Bank. Das ist eine Branche, die eher konservativ und traditionell ist. Da wird es gerne gesehen, wenn man bei der Arbeit das Sie gebraucht. Wenn zwei Kollegen sich duzen, dann ist das eigentlich eine Ausnahme und man merkt sofort, dass sie auch persönlich befreundet sind. Aufgabe 27, Text 5 Also, mir ist das eigentlich egal. Und ich messe der Anrede nicht eine so große Bedeutung bei. Jeder soll das so machen, wie er will. Ich glaube wirklich nicht, dass das Du oder das Sie für die Zusammenarbeit von Bedeutung ist.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 Hören Sie jetzt das Beispiel. Ich habe lange überlegt, ob ich für die Firma ins Ausland gehen soll. Sicherlich ist es sehr interessant, aber man muss doch auch an später denken. Was ist, wenn man wieder zurückkommt und dann wieder am selben Arbeitsplatz sitzt wie vorher? Also eine Stelle als Abteilungsleiter, die möchte ich dann schon bekommen. Die Lösung ist I. Der Aufenthalt muss gut für die Karriere sein. Aufgabe 28, Text 1 Wenn man Kinder hat, ist ein Auslandsaufenthalt sehr schwierig. Meine Kinder sind elf und dreizehn Jahre alt und ich will unbedingt, dass sie eine gute Ausbildung bekommen. Aber es gibt so viele Leute, die im Ausland leben und deshalb gibt es auch viele internationale Schulen. Außerdem profitieren die Kinder ja auch von einem Auslandsaufenthalt. Aufgabe 29 Text 2 Ich möchte für drei Jahre nach Hongkong gehen und habe mich deshalb sehr intensiv mit den Verhältnissen dort beschäftigt. Das muss man tun, wenn man mehrere Jahre an einem bestimmten Ort leben und arbeiten will. Jetzt habe ich so viele Informationen gesammelt, dass ich mich gut auskenne. Aufgabe dreißig Text drei Auslandsaufenthalt? Ja, aber für mich ist das wirklich nur interessant, wenn mein Verdienst entsprechend ist. Niemand würde für seine Firma ins Ausland gehen, wenn nicht auch etwas dabei herausspringt. Selbstverständlich bekommt man die normalen Auslandszulagen wie Klimazulage und einen Ausgleich dafür, dass die Preise am Dienstort höher sind als zu Hause. Also der Aufenthalt im Ausland muss sich finanziell wirklich lohnen. Aufgabe 31 Text 4 Ich habe nochmal mit dem Chef gesprochen wegen des Auslandsaufenthaltes. »Ich habe ihm gesagt, dass ich das nur mache, wenn ich einmal im Jahr auf Kosten der Firma mit meiner Familie nach Hause fliegen kann. Das ist auch unbedingt nötig. Die Kinder sollen ja den Kontakt mit ihrem Land behalten. Und die Eltern sind auch nicht mehr so jung. Sie möchten uns auch regelmäßig sehen.« Aufgabe 32, Text 5 Meine Frau und ich freuen uns sehr auf unseren Auslandsaufenthalt. Das haben wir uns immer gewünscht, ein paar Jahre in einem anderen Land zu leben, eine neue Sprache, eine andere Kultur und andere Menschen kennenzulernen. Wir finden es auch ganz prima, dass unsere Firma den Aufenthalt zeitlich begrenzt hat. Die Firma findet auch, dass drei Jahre lang genug sind.